Scrisoarea treia Un sultan dintre aceia ce domnesc peste vreo limbă, Ce cu -a turmelor pășune ai patrie și o schimbă, La pământ dormea ținându-și căpătâi mâna cea dreaptă, Dar ochii închis afară în lăuntru se deșteaptă. Vede cum din ceruri luna lunecă și se coboară, și se apropie de dânsul preschimbat în fecioară. Înflorea crarea ca de pasul blândei primăverii, ochii ei sunt plini de umbra tăinuitelor dureri. Corul se înfiorează de atâta frumusețe, apele încrețesc în tremur străviziile lor fețe.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 stăpân vieții mele. Și cum o privea Sultanul, ea se întunecă, dispare. Iar din inima lui simte un copac, cu cărăsare, care crește într-o clipă ca mereu crește, cu lui ramuri peste lume, peste mare se lățește, umbra lui cea orizontul îl cuprinde și sub dânsul universul într-o umbră se întinde. Iar în patru părți a lumii vede mari, Atlasul, Caucazul, Taurul și Balcanii seculari, vede Fratul și Tigris, Nilul, Dunarea bătrână, umbra arborelui falnic peste toate stăpână. Astfel Asia, Europa, Africa cu a ei pustiuri și corăbiile negre legându-se pe râuri, valurile verzi de grâie legându-se pe lanuri, mările muitoare și cetăți lângă limanuri, toate sunt înainte, ca de un uriaș covor vede țară lângă țară și popor lângă popor, ca prin neguri alburie se strevăd și se prefac în întinsă împărăție sub o umbră de copac. Vulturii porniți la ceruri până la ramuri nu ajung dar un vânt de biruință se pornește îndelung și rovește rânduri, rânduri, în frunzișul sunător. Strigăte de-alah, alahul se aud pe sus, prin nori. Zgomotul creștea ca marea tulburată și înaltă. Urlete de bătălie s-alungau după oaltă, însă frunzele ascuțite se-ndoaie după vânt și deasupra Romei nouă se înclină la pământ. Se cutremură sultanul, se deșteaptă. Pe cer vede luna cum plutește Peste plaiul schișer Și privește trist la casa șeihului de bali. După gratii de fereastră O copilă el zăi ce zâmbește, Mlădioasă ca o creangă de alun. luni. Ea șeihului copilă, E frumoasa mal catul,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 Visul său se înfiripează și se întinde vulturește. An cu an împărăția tot mai largă se sporește, iar flamura cea verde se înalță an cu an, Neam cu nam urmându-i zborul și sultan după sultan. Astfel țară după țară drum de glorie deschid, până în Dunăre ajunge furtunosul baiazid. La un semn, în țărm de altul legând vas de vas se leagă Și-n sunet de fanfare trece oastea lui-ntreagă. Iniceri copii de suflet al lui Alah și spahii Vin de pământul la rovine în câmpii, Răspândindu-se în roiuri întind corturile mari. Nu n depărtată sună codrul de stejar. Iată, vin un sol de pace, Conăfram în vârf de băţ. Baiazit, privit la dânsul, Îl întreabă cu dispreț: Ce vrei tu? Noi, bună pace. Și de nou fi cubanat, Domnul nostru Ar vrea să vază pe măritul împărat. La un semn deschise calea și s-apropie de cort un atât de simplu, după vorbă, după port. Tu ești Mircea?" Da, împărate. Am venit să mi te-nchin. De nu schimba ta corană într-o ramură de spin." Orice gând ai, împărate și oricum vei fi sosit." Suntem încă pe pace, eu îți zic, bine ai venit. Despre partea închinării însă Doamne să ne ierți, dar acum vei vrea cu oaste și război ca să ne cerți, sau vei vrea să faci întoarsă de pe acum atacale să ne dai un semn și nouă din mila măriei tale. De-o fi una, de-o fi alta, ce e scris și pentru noi, Bucuroșul îmi duce toate de pace, de război. Cum, când lumea mi-e deschisă a privi gândești că pot ca-ntreg al Iotmanul să se împiedice un ciot? O, oh, tu nici visezi, bătrâne, câți în cale mi s-a pus! Toată floarea ce-a vestit a i a pus, tot ce stă în umbra crucii, împărați și regi s dună să dea piept cu ragalul ridicat de semilună! S-a îmbrăcat în zale lucii cavalerii de la Malta, papa cu trei corare puse una peste alta, fulgerele adunat au contra fulgerului care, în turbarea e furtuna, s-a cuprins pământ și mare. N-au avut decât cu ochiul, mâna semna face și-a pusul îți împinse toate în încoace, pentru a cruci biruință și mișcare, râuri, râuri, ori din codri răscolite, Ors stârnite din pustiuri, zguduind din pacea dâncă ale lumii începuturi, în tot orizontul cu alor zeci de mii de scuturi. Se mișcau îngrozitoare ca văduri de lânci și săbii, tremurând spai marea de lor corăbii. La ricopole, văzut văzutai câte tabere s-au strâns ca să stăm înainte ca și zidul neînvins. Când văzuia lor mulțime, câte frunze, câte iarbă, cu o ură neîmpăcată, ne am șoptit atunci în barbă. Am jurat ca peste duș și să trec falnic fără păs, din pristolul de la Roma să dau calul eu văz. Și, de crunt am vizelie tu te aperi cu un toiac și purtat de biruință să mă împiedeg din moșneac?